Bai hori da, 2018 e, lehortu zan hau eta adesti kodendikan ere ez zitzu zain ungo proba eta hori da, hain ere eskatzen dauna. Bai. Eh, hori dela arentzat, zer gertatu zen hori Iruña beleiakoa aztarnategian, bueno, ba, aspaldiko aurkikuntza ditugu, ez da? Ba, Erromatar garaiko, gustu dute Karistion e, ba, leen e, dela, oker ez ba naiz, e, izan bai, bai? eza, ere brontzea edoki hasten da aztarnategi hau eta burnioro guztin zuar Karistiarren hiri bat izate da bertan 45 e, eztaria goluzero hartu dana. Eta gero ondoren, ba, erromatarra konkistatzen da txustenan, hiri ba, erromatar bat bihurtzen da, haik eta sigarren bente ditarte e, arte. Eta, ba, zu gaitatzen duen modun, hor e, topatu zen hainbat grafito, ba, eta horien arteen, ba, bexente, uskero atzibatztakoak. E, asira ingingo froga floga arkeometriko ikain gabe, hau da, laboratik eta eraman gabe, paltzu zate manzien. Eta hori ba, hor dau, takoa guk eskatzen da, azken batez, laborategi independente batzutan proba akumetriko batzuk daitea. Hau da, ba, azken, eh, konkrezio kalkzioen eh, analitika eitea, eta karbono 14. proba kitea, ba, bai ez eta Ez horretan bat ipaz Eta hori hmm. da ukatzen digutena bai. e, Elixio Hilek, ez? Eh? egindako aurkikuntzak ziren haiek ez da? Oka horrez baina iz? Bai, daiz, e, bai, Taldeak eta Elixio Hile buruzutela Bai, eta zenbaitzuk baliatu zuten guztia Azken batean e ezik behar bada aurkikuntza ura bera Ez baizik eta e, Iruina Beleia bera dena e, ere balioz kanpusteko, ez? Zer, dena zalantzan bai. jarri izan da azken batean Ba ir, e, eta bide hartu zuten arabako dako foru aldun ditik, e, penale tijo zuten, e, eta eritzu jilbera zigartu zuten e, e, arduradun gisa, e, ze, faltsa, faltsu zailerak gisa, baitzik bai, ardura e, eta arduradun gisa. Alere, zigortu dute esan dute, goita malau grafiko, laren tapiko-tapiko, faltsu malau, bai, inungo proa arkeometri behin <risa> Bajar, bai, metal, metal modernon azterna topatu dira lako bertan, baina metal modernon azterna topatzen dira azterna tekik guztietan topatzen dian pieza garbitziten dira, eta garbitza dira gaur ezbozakilokin, erastu izai lotitea Eta beste hainbat metel arrastu topatzen dira. <gülüyor> e, Iberia Arpenintxulan sekula izan den arkeologikorik horik haundiena izan dela, leporatu izan dute e, politikariek, esan ginezak ezta, da, e, baina zientzilariek e, zer diote, zer, ma, ez da baile izango da? Dariga. Bai, eh aldundi bere garaien komisio zientifikoa asesora delakoa osautzon, eh, Euskal Eusko Herriko URIHTeko kideekin, eh baino horiek e, instituzional informek bere uzten araberako, Eta informe horiek bezala beste hainbat eh, ikerlarik ere, ba benetajasunaren aldeko informek ere inditzu Eta hor, radioez nabarmenetako bat izangoza, Edward Harris. Edward Harris da arkeologia modernora, haki esango benukera bere metodokin eh, eskabatzen die gaur rehuaztarnatea guztiak, Eta arek esan zon, eh, induzketa ikarri hondo inda ziola. Oibetzola, beste hori bat txostene, balare, aldeko sunen, alde, denaben, eh, testena parte aldeko edo kontrakoa aparte, guztiak ezkatzen da laboratu egitan frogake bitzeko eta laboratu egite izango dute, bezakuzuk ala bezurrezko te bien. Hori ez da egino aina ez da. Se, hori ez da egin, azken erabakiak eh, esan dezake arlo juridikoan eta politikoan hartu direla. Hori da. Azken batez hori da. Eh. Da. Eh, daiko tristera gai artulogiko baten eta Euskal Herrindako horren besteko barratsio kitzaken gauzatzen horrelako erabaki gartu izana eta buelta izan batean. E, azken batean, Euskarari buruz eta gure historiari buruz ere e, ba, e, dena zalantzan jarri delako bitan, nola baitere? E, Iruregiko eskuarekin orain ere ez da, ba, e, ez hundia izan da, e, sare sozialetan eta beste, agrikoa da hori. Bai, gartu da benen, teoria bat mantentzen dutela batik batean, ba, eskatu eskainoletik, ez da, na, na e, euskal erantziarrena. E, Nafarro erri alden eta komunidad autonomon ziniake e, euskaldu izango garaia eitan baitzik eta zelta, eta gara horreako hortikuntzak uste hori hankatzko dute. Ongi Ba, hau guztia argitzea aldarrikatzen mozote. Hortan ari lanean eta, bueno, ba, bai. egiten ari zaitean lan horren berri emango duzu, ezta? Ba, baleak elkartean, eh, bost e, galderak egiteko bai. aukera izango da ere, noski? Noski, eh. Noski. <gül> Ongi da. Eh, oroitaraziz, eh, honek guztiak e, ezin duela baztertu, ezta? Ba, Iruña beleiak duen garrantzia, ez? Eh, nikuzten bai. e, ba, Euskal Herri mailako, Arabako gutxienez, bai, e, astarrategi, ba, Erromatar eta eh, ako delu, dugula Bai bai ba. kara esen leno esate dizen de dutela Karistiar garaien hau da burniaron 45 e, hektariak go zaberu hartu zona cerrada teionez gaur arte uso horretopodan irik garrantze anbinetakoa izango zen eta erromatar garaien beste on beste 120 e, hektariago iribateko saia izketan ba bere garaien arkeologo diotena Ia, bos mila, mila lagun bitarte eukitza hortikan Hortzikaren no, dimentziok ikara garria hmm. Eta horretaz gain, e, gainen ez ereki. O sea, e, garbi, garbi da hmm. ereki, ose, hindusteko garbi-garbi da. Industen jarraitzeko, eta e, bisitagarria garria da, gaur egun? Bai, bai, bai, bai, hmm. gube izan, gure taldetik, e, irelendaitziko igandetan, ila etero, ila etero, bisita giratu bat egite dugu, bai, azta nateiko historieak eta hau zuen historie nola baite dezabalduan haien. Hm, hongi Ba, ba deialdiak gina eta gehiagoiak nahi duenak, esan bezala, eh? Ba, ostegun ontan atxaldeko zeiterrietan, ba, endaiako baleak elkartean izango zaitugula, eh, entzuteko eta, beno, ba, galdetzeko ere, esola saldi goxo bat izateko zurekin. Eh, ba, mi esker, xe tasunengati, Josexo? Ba, da, izan guntza...